alimwambia Bani Israil waliangalia uovu kwamba walikuwa wakifanyiwa na Buhtun Nasir fakal asema bima kasaba aidina hiyote uovu amekwamba tunapata kwa huyu mtawala Nasir ni kwa yale tumeyatanguliza sisi kwa mikono yetu ai kwa maasi amekwamba tunamwaasi Allah subhana wa ta'ala kila siku ndiyo huyu kiongozi Buhtun Nasir wakati na tuangamiza asema sulitat alaina Allah min sayyiti shay'in huwa kiongozi hali si hali watu wanali dhulma dhulma lakini wa'tumizdhulumu nafsi zao kwa maasi Allah subhanahu wa ta'ala watu wamizdhulumu nafsi zao kwa kukitiri kuzama katika maasi ndio Allah subhanahu wa ta'ala aka watu zao Hivyo amali zenyu ndiyo viongozi zenyu, ikiwa amali itakuwa ni nzuri la shaka sunna ni kwamba Allah subhana wa ta'ala atajalia wenye kushikilia mambo yetu pia watakuwa ni wazuri kinyume na hiyo ikiwa sisi kila wakati ni nikumuasi Allah subhana wa ta'ala Natija tunaiona kwa viongozi wetu hii ni sunna ilikuwa tangu mwanzo asema mal ya'rifuka wala yarhamuna yalomkum bahakujui wala aturehemu kwa kitu gani kwa madhambi ambayo kwamba tunaifanya kwa maasi ambayo kwamba tumefanya leo katika mjtamaa wetu hakuna chochote amekomba tatakifanya isipokuwa ndani yake kuna maasi si harusi ndani yake kuna maasi si nini si nini ndani yake kuna maasi kisha tuketi tuinue mkono juu ya rabbi, ya rabbi allah allah hali ni ngumu ya kimaisha tufungulie mambo yetu haiwezekani mpaka tuziangalie nafsi zetu Tuache kumuasi Allah subhana wa ta'ala turudi katika njia ambayo kwamba ya sawa